Заходив дід Кошель, що на місце лісовського став ліса таксарово стерегти. Цей до всього і чарчини не цурався. Прийде, бувало, і плящину за пазухою принесе. І дай бо здоровля, куме. Хоча відомо, що Матвій чоловік трезвий і до чарки не скорий. Але дід Кошель просторікує. А що там ще каверзувати пий помреш і не пий помреш, то краще вже пити, бодай пізнаєш життя. Щоки в нього повні, червоні, очі блискучі, борода широка і біла. Чарочку не пив, а ликав. Кивне і нема, тільки смішок лишається, а сміявся з усього і дуже дрібно. Трапилось, що на це навинувся дядько Омелько з Білашева. Дуже зрадів, бо і він великий прихильник усіляко вип'ємо куми, і ніколи не приїжджав з порожніми, як то кажуть, руками, завжди в нього, як не один, то зо два півоки в залубнях. Матвій не шанував за це цього брата. «Такий, бачите, з нього і господар», – казав не раз. І дійсно, дядько Омелько не має щастя до господарки. Ні тобі машини якої, ні худоби непорядної. Що заробив, що вторгував, пропив, проїв, прогуляв. Політика, плітки, побрехеньки. Такий був дядько Омелько. І ось він якраз у дуже слушний час нахопився – Кошіль весь засяяв, обнімалися, мов би один одного хотів задушити, і цілувалися так звучно, що націли подвір'я чути. А увійшовши до хати, Омелько одразу заспівав «Ой, чарочко, чарочко медовая, з ким я тебе пить буду, молодая?» От це їй Богу молодці з вас, брате Матвію і діду Кошелю, що я вас тут знайшов. Серце моє відчувало, і дай, думаю, смикну до того куркуляки. Ну, Настя, готуй, що там, і присідай до нас. І Настя щось готує, і присідає, і випивають. На дворі мороз, а в хаті тепло, і гамірно, і приємно. П'ють усі, навіть кажуть пити дітям, хоча проти того дуже Матвій то, знаєте, дитині вредить. Я от самий і то не можу. Вип'ю чарку, і вже голова болить. Ех, каже Омелько, твоя голова тільки облісти від поту потрапить, а жити вона не вміє. Що зробити? Кожний має свою голову, каже Матвій. А чи чули ви, що він жиди вмизучі, кажуть, питає Омелько. А що там вони кажуть, цікавиться кошель. Та вон, кажуть, що війна буде. Ого, кидає кошиль. І то з ким? Та з германцем. Хм, з германцем. Ну і що ж, буде то буде. А може й буде, додає Матвій. Снилось мені, знаєте, ніби я стою отам на горбищі Лебецькому і бачу на заході там, де сонце западає. Стає два стовпи червоні, огняні, і від них ніби пожежа розливається». І дивлюсь, під то гад великий виповзає, і де лише він проходить, усе чисто дотла зникає. І поліз той гад десь отуди на сівер, а тут, де не з'явився біля мене старий покійний хведір, і мені каже, то знаєш, Матвію, отой гад поповз отуди у Пінські багна, і там йому кінець буде. А другий сон снився мені ще й такий. Нібито я в Бущенському лісі на великій галявині шукаю там свої украдені коні. І бачу ціла та галявина старими польськими жупанами покрита. Іду я та йду, і все думаю, а чи буде де кінець тим жупанам? А що мої коні з лісу вирвались і все чисто то стоптали? А хтось тут мені каже, то каже лише для просушки їх тут того, їх скоро заберуть. Це, чуєте, казав Матвій Пророчу, у нас іще Польща буде. Ото вже дудки, рішуче заперечує Омелько. То стало бути, що Росія наша навіть якихось там поцвілих жупанів не викине, куди треба. То ти, Матвію, можна сказати, не розбираєшся в комерчіській політиці. Тут мусить знати, що от так сказати це саме наша Росія» яка стала бути підкорила під себе всі народи від Кавказу аж по Вислу, найбільша країна в мірі. Знаєш, що таке Росія? Перша країна по більшинству. Понімаєш ти, що коли б так узяв усі ці держави, які є у світі, то й то не буде одна Росія. Це брат імперія. Одна Москва, наприклад, коли йдеш в поперек – сто верстов, длину – двісті. О, ні, братику, коли і буде яка війна, всіх завоюємо, і над усіма наш цар буде царем», – випалив Омелько. О, зареготав Кочель, – «і правильно, і правильно, кому б як не йому». А Омелько продовжує про Дадандєли, про генерала Скобілєва, про Шибку, про графа Румянцева і багато-багато знає того Мелько, а всі слухають і дивуються.